Otthonra talál. Lucy Maud Montgomery regényét felolvassa gépész. Avon kanadai falucska népe felbojdult. Vajon mi indíthatta a besavanyodott taglegényt, Matthew coughburt no meg kardos nővérét, a háztartását parancsnoki szigorral vezető marillát, hogy árva gyereket fogadjanak tanyájukra. Bizony a szorgalmas puritán testvér pár fölött eljárt az idő, segítségre van szükségük. És ki lenne erre alkalmasabb, mint Holmi apátlan, anyátlan legényke, aki örül, ha fedelet kap a feje fölé. Mekkora aztán Mattyú meglepetése, amikor a várt legényke helyett egy pújkatolyás képű, hajú leányzó várja, szerény bőröngyén üldögélve, hogy örökbefogadója megjelenjen. Mattyú legszívesebben azonnal visszaküldeni. Már illától sem várhat sokat a jövevény, aki, mint kiderül, az N névre hallgat. Vissza is pendeli menten, ha a különlegesen fejlett szókincsel rendelkező, hátán is megélő kis árvalány, akit jócskán cibált már meg az élet, és alapos ismereteket szerzett a felnőttek világából, ki nem vágná magát a kutyaszorítóból, és lány létére nélkülözhetetlenné nem tenni magát a derék idősödő testvérpár életében. Persze az út a kölcsönös megértéshez, mi több a szeretethez, ugyancsak rögös. De a talpra esett kislány sikerrel végigjárja. Segíti ebben élénk képzelete, és az, hogy a világot szépnek és megjavíthatónak látja. Hisz tiszta volt, s igaz a lelked, tűz, harmat, és szellem alkotott, a legjobb csillagok kegyeltek. Robert Browning verse Tótfalusi István fordításában. Mrs. Rachel Lindet meglepetés éri. Mrs. Rachel Lindháza éppen ott állt, ahol az Avoniba menő út egy égerfákkal és fuxiával szegélyezett völgybe ereszkedik le, amelyet a régi káfberpirtok melletti erdőben eredő patak szelt áll. Erről pedig úgy hír lett, hogy jó lehet a forrásnál még zabolátlanul kanyargott, és folyását sötét titkokat rejtő tavacskák és zuhatagok törték meg, a lindvölgybe völgybe érve lecsendesült, és jó maga viseletű vészel időt. Hiszen még egy patak sem csoboghatott úgy el Mrs. Rachel küszöbe előtt, hogy illő tiszteletben ne a jó modort és az illemszabályokat. Nyilván még a cserme is tisztában volt azzal, hogy az ablakában ödögélő Mrs. Rachel éles tekintetét a gyerekektől a patakokig egyetlen arra elhaladó sem kerülheti el, és ha a jeles hölgy bármi szokatlant vagy furcsát észlel, addig nem nyugszik, amíg minden okra és indokra fényt nem derít. A wanne és környékén akadnak olyanok, akik saját dolgaik szégyen teljes elhanyogolása árán minden percüket a mások ügyei körüli szimatolásnak szentelhetik, de Mrs. Rachel Lind azzal a bámulatos képességgel volt megáldva, hogy egyszerre tudotta maga dolga mellett még másokéval is foglalkozni. Neves asszony hírében állt, aki minden házi munkát időben elvégez, és amit csinál, azt kitűnően csinálja. Ráadásul egy személybe vezeti a varrókört, kisegít a vasárnapi iskolában, és oszlopos tagja az Egyházközségi Segélyegyletnek, meg a szövetségnek. Temérdek tennivalója mellett még arra is marad bőven ideje, hogy órákon át elüldögéljen a ablaknál és a soron következő vattázott ágytakaron munkálkodjon. A 16. -on. Ahogy az Ávoni háziasszonyok áhítatos tisztelettel szokták mondogatni, és közben félszemét szüntelenül rajtatarcsa a völgyet keresztül szelő és a túnani meredek vörösdombra felkapaszkodó főúton. Mivel Ávahonyi a Szentlőrinceből beszögelő, és így mindkét oldalról vízzel körülvet, háromszögleti félszigeten helyezkedett el, az odaérkezők vagy onnan távozók csak is ezt az utat választhatták, és így, jól lehetők észre sem vették, Mrs. Rachel Árgus tekintetének villámai között kellett elhaladniuk. Egy korai júniusi délután is éppen szokott őrhelyén ült az ablakon beáradó ragyogó és melegen simogató napsütésben, a ház alatti lejtőn a gyümölcsös, rózsaszín pírral futtatott fehér mennyasszonyi virágdíszbe öltözött, és számtalan méh zümmögésétől volt hangos. Thomas Lind, ez a jámbor emberke, akit mindenki csak Rachel Lind férjének hívott, Avoniben a kései fehér répát vetette a csűr mögötti lejtős mezőn, és Matthew Cuffbertnek is ez lett volna a dolga, a maga vörös patakparti mezején, hiszen épp előtte napeste hallottak kármóliban, William J. Blair boltjában, hogy Matthew azt mondta Peter Morrisonnak, hogy másnap délután akarja elvetni a répa magot. Mindez persze Peter Morrison unszolására bökte ki. Olyat ugyanis még nem hallott a világ, hogy Matthew Cuffbert valaha is önként felvilágosítással szolgált volna. Ennek ellenére Matthew Cuffbert békésen hajtott át a völgyön, fel a hegyre egy munkanap délutánjának kellős közepén. Ráadásul fehér gallért és a lehető legjobb öltényét viselte, amiből Avak is láthatta, hogy készül valahova, a homokfutóba pedig a sárga kancát fogta be, ami meg arra vallott, hogy az úti célja messze fekszik. Most már csak az volt a kérdés, hová megy Matthew Humphorth és mi célból. Ha Avoniban bárki másról lett volna szó, Mrs. Rachel a látottakból jó érzékkel kikövetkeztethette volna mindkét kérdésére az igazsághoz közel járó választ. De matthew olyan ritkán szólította el bármi is otthonról, hogy csak is valami halasztást nem tűrő, és szokatlan ügyről lehetett szó. Széles a határban ő volt a legfélénkebb ember, aki utált idegenek közé menni, vagy bármi olyan helyre, ahol meg kellett szólalnia. Ennél fogva egy fehér gallért viselő és a homokfutót hajtó metjú rendkívüli látványnak számított. És Mrs. Rachel hiába törte a fejét, képtelen volt rájönni az okára. Következésképp elvortontva az egész délutánja. Uzsonna után átugrom a zöld Manzátors házba, és megtudom lától, hogy Matthew hova ment, és miért, döntötte el végül is az érdemes asszonyság. Ilyen sosem megy a városba, látogatóba se jár soha. Ha meg elfogyott volna, a répa mag nem vett volna ünneplőt, és nem a homokfutóval menne vásárolni. Ahhoz nem hajtott elég gyorsan, hogy orvosért sietett volna. Tegnap este óta azonban mégiscsak történnie kellett valaminek, hogy útnak induljon. Szörnyen fúrja az oldalamat a kíváncsiság, és szavamra addig nem nyugszom, míg a végére nem járok. Miért is utazott el ma Matthew Aoniból? Így azután Mrs. Rachel útnak is eredt uzsonna után, bár szerencsére nem kellett messzire mennie. A gyümölcsösben álló tágas, zegzugos ház, a két Cuffberg testvér otthona alig egy negyedmér mérföldnyire volt a Lindvölcsről. A nehezebb megközelíthetőség kedvéért azonban még az odavezető ösvény is a kerülő utat választotta. Ez a fiához félénységében és hallgatagságában olyannyira hasonló ember, a ház építésekor igyekezett embertársaitól minél távolabb húzódni, anélkül, hogy az erdőbe menekülne előlük. Így azután a ház az írtás legszélén épült, és ott állt azóta is. A főútról, amely mellett a többi, társaságot kedvelő avonli háza állt, alig lehetett látni. Mrs. Rachel Lind véleménye szerint ilyen helyen lakva egyáltalán nem élet az élet. Szávamra ez legfeljebb csak szállás számba megy, dünnyögte magában, miközben a vadrózsabokrokkal szegélyezett, jól kitaposott füves vényen gyalogolt. Nem csoda, hogy Matthew és Marilla egy kisé furcsa népek, hisz ott laknak magányosan távol mindenkitől. Az erdő nem embernek való társaság, bár Isten a megmondhatója, hogy ha az volna, akkor nem volna hiányuk szórakozásban. Én már inkább az embereket nézem. Igaz, amíg igaz, úgy látszik, ők beérik ezzel is, de hát gondolom, megszokhatták már ennyi év alatt. Ahogy az egyszeri ír mondja, nincs, amihez az ember gyereke hozzá ne szokna. az akasztást is beleértve. E szavakkal ért ki Mrs. Rachel Lynn a zöld manzártos udvarára. A ragyogóan zöld, tiszta és rendes udvart egyik oldalról hatalmas, bogjas, fűmatuzsálemek, más másfelől csinosan növő jegenye fák fogták körbe. Még Mrs. récsel sasszame sem tudott felfedezni egyetlen oda nem illő követ vagy faágat sem. Titkom meg volt róla győződve, hogy Marilla az udvart legalább olyan gyakran söpri fel, mint ahányszor a házat oda bent. A földről akár enni is lehetett volna, és az étel még csak be sem piszkolódott volna. Mrs. Rachel határozottan bekopogott, majd a hívószót halva benyitott a konyhába. A zöldmanzártos ház e barátságos benyomást keltett, vagy legalábbis kelthetett volna, ha az ott uralkodó kínos tisztaság nem tette volna egy soha nem használt tiszta szobához hasonlóvá. Egyik ablak a keletre, a másik nyugatra nézett. Ez utóbbiból a hátsó udvarra nyílt kilátás, és e pillanatban a lágy júliusi napsütés áradt be rajta míg a keleti ablakot, ahonnan a balra eső gyümölcsös virágzó hófehér cseresnyefáit és a patakparton bólogató karcsú nyírfákat lehetett volna látni, kuszán benőtte a vadszöllő. Marilla Kaffberg, aki mindig egy kicsit bizalmatlanul szemlélte a napfényt, ezt a túlságosan könnyedén táncoló felelőtlen valamit egy olyan világban, amit komolyan kell venni, itt szokott Már ha jutott ilyesmire ideje. Most is itt volt kötögetett, és a háta mögötti asztal vacsorához volt megterítve. Mrs. jó jószerivel még be sem tette maga mögött az ajtót, már levonta az asztalon látottakból a megfelelő következtetéseket. A három teríték világosan utalta arra, hogy Mattyu vacsora vendéget hoz magával. A hétköznapi tányérok, az egyféles ütemény, meg az egyszerű vadalma befőt viszont a látogató fontossága ellen szóltak. Akkor meg mivel magyarázható Mattyu ünneplője és a sárga kanca? Mrs. Rachel feje már szédült a csendes, sem titokzatos, ház váratlan rejtéjétől. – Jó estét, Rachel! – szólalt meg pattogó hangon Marilla. – Igazán kellemes időnk van ma, nem? Foglalj helyet! Hogy vannak a többiek odahaza? Marilla cuffbird és Mrs. rachel jobb jobb szóhiány barátságnak nevezhető érzés fűzte össze. Minden nyilvánvaló különbözőségük ellenére. Vagy talán éppen emiatt? Marilla magas volt, vékony, szögletességét sehol sem enyhítette gömbölydettség, sőt, imitabott már őzbegyülő haját két egyszerű, dróthajtűvel ellentmondás nem tűrően megtűzött szigorú kis konyba fogta össze. A látszat, ami ez egyszer nem csalt, egyhangú életet élő, hajlitatatlan gondolkodású asszonynak mutatta. A szája vonala azonban arról árulkodott, hogyha a sors úgy hozta volna, humorérzéknek sem lett volna hiány. Nem panaszkodhatunk, válaszolta Mrs. Rachel, de azt hittem, talán veled történt valami, amikor megláttam matthew elhajtani. Megijedtem, hogy orvosért megy. Marilla ajkap megértően monoglott meg. Már várta, hogy a szomszédasszonyát előbb-utóbb átkergeti a kíváncsiság, amint az ismeretlen okból kirúcanó matthew meglátja. Ó, de hogy én egész jól vagyok, bár tegnap cudar fejfájás gyötört. Matthew Bright Riverbe ment. A Novákorsai árvaházból egy kis fiút fogadtunk körökbe, és őt várjuk a ma esti vonattal. A Marilla kijelenti, hogy Matthew egy Ausztráliából érkező kenguru elé ment a Bright river állomásra, Mrs. Rachel akkor se lett volna jobban meglepve. A megdöbbenés teljes öt másodpercig még a szavát is elvette. Marilla esetében a tréfa lehetősége ugyan ki volt zárva, a pillanat töredékéig Mrs. Rachel mégis hajlamos volt ezt feltételezni. – Komolyan beszélsz, Marilla? – kérdezte, mikor végre visszanyerte a beszédkészségét. – Hát persze – bizonygatta Marilla – mintha csak egy avonlitanyán a szokásos tavaszi munkák része lett volna a Árva árvaházból egy fiú örökbefogadása, nem pedig soha nem hallott szenzáció. Mrs. Rachel úgy érezte, mintha fejére szakadt volna a tető. Csak felkiáltó jelekben tudott gondolkodni. – Egy kisfiú hogy pont Maria és Matthew Coughburn-nak ütsön ilyesmi az eszébe, hogy egy gyereket fogadjanak örökbe. Ráadásul egy árvaházból. Hát, tényleg kifordult a világ a sarkából. Ezután már semmi sem lepődik meg. Semmi. Hogy a csutába jutott eszetekbe ilyesmi? Tudakolta rossz hallóan. Mielőtt öntöttek volna, ki sem kérték a tanácsát, ezért eleve rossz De már Illa sem maradt adósa. Spencer a haptown lakó unoka testvérénél volt látogatóba, és közben mindenről tájékozódott. Szóval matthew azóta törjük rajta a fejünket. Arra gondoltunk, hogy egy fiút vennénk magunkhoz. Tudod, Matthew sem lesz fiatalabb, már a hatvanadik a tapossa, és már nem olyan fürge, mint régen. A szíve is gyakran rendetlenkedik, és te is tudod, milyen rettenetesen nehéz napszámos találni. Nem is akad más, mint azok az ostoba, éretlen, csenevész, francia fiúk. Ha megsikerül egyet nagy keservesen betanítani, fogja magát és meglép a homár vagy az államokba. Matthew először azzal jött, hogy vegyünk ide egy angol fiút, de én erről hallani sem akartam. Lehet, hogy nincs velük semmi baj, mondtam neki, de nekem nem kell egy londoni utcagyerek. Legalább helybéli születésű legyen. Akárkit is hozunk ki, mindig van kockázat. De ha egy született kanadait veszünk magunkhoz, mégis könnyebben érzem magam, és éjszaka is nyugodtabban alszom majd. Végül is úgy döntöttünk, megkérjük, Mrs. Spencer, hogy válasszon ki egyet, amikor elmegy a kislányért. Múlt éten hallottuk, hogy indul, így aztán üzentünk Richard Spencer karmódiban lakó rokonaival, hogy hozzon nekünk egy eszens belevaló 10-11 éves fiúcskát. Ezt tartjuk a legjobb életkornak. Elég idős már ahhoz, hogy azonnal rá lehessen bízni egy-két munkát, de elég fiatal, hogy a rendes nevelés fogjon még rajta. Szép otthont és tisztességes iskolázást akarunk adni neki. Már kaptunk egy táviratot Mrs. spencer től A postás hozta fel az állomástól, amiben az állt, hogy a ma esti öt óra harmincas vonattal érkeznek. Így ezután megyünk bement Bright Riverbe eléjük. Mrs. Spencer ott teszi ki a kisfiút. Ő persze tovább megy a vágyszenci állomásig. Mrs. Rachel is mindig is büszke volt arra, hogy ami a szívén, az a száján. És most, hogy sikerült megemésztenie ezt a döbbenetes hírt, e mondta el a véleményét. Nos, Maria, kereken kimondom, hogy szerintem óriási ostobaságot követtek el, sőt, szavamra felettébb kockázatos dolgot. Fogalmatok sincs, hogy mi lesz ebből. Befogadtatok egy idegen gyereket a házatokba, és az otthonotokba úgy, hogy semmit sem tudtok róla. Sem azt, hogy milyen a jelleme, vagy hogy kik voltak a szülei, vagy hogy milyen ember válik majd belőle. Hiszen épp a múlt héten olvastam az újságban, hogy a szigettől nyugatra egy férfi meg a felesége örökbe egy fiút az árvaházból, és a gyerek éjszaka rájuk gyújtotta a házat. Nem véletlenül, hanem szándékkal Marilla és ők majdnem ropogósra sültek az ágyukba. De tudok egy másik esetről is, ahol az örökbefogadott fiú kedvenc csemegéje a nyers tojás volt. Ettől sehogy sem tudták leszoktatni. Ha kikérted volna a tanácsomat, Maria, mint ahogy nem kérted ki, azt feleltem volna, hogy az Isten szerelmére eszetekben ne jusson ilyesmit csinálni szavamra, mondom. Evig a szürügyén aggodalmat keltő szavak, Se meg nem bántották, se meg nem ijesztették Marilát, aki rendületlenül kötött tovább. Nem mondhatom, hogy nincs abban valami, amit mondasz, Récső, mondta. Nekem is voltak gályai, De Matthew borzasztóan ragaszkodott hozzá. Amikor ezt észrevettem, végül is beadtam a derekam. Matthew oly ritkán vesz bármit is a fejébe, hogyha egyszer nem lehet valamiről lebeszélni, akkor mindig úgy érzem, hogy a kötelességem engedni. Ami meg a kockázatot illeti, hát szinte minden azzal jár, amit az ember itt a földön csinál. Ami azt illeti, az is kockázatos, ha az embernek saját gyereke van. Azokból sem válik mindig jó ember. És Nova Scotia pont a sziget mellett van. Ez nem olyan, mintha Angliából vagy az államokból hozhatnánk ide. Nem lehet nagyon más, mint amilyenek mi vagyunk. Nos, én szívből remélem, hogy jól üt ki a dolog, mondta Mrs. Rachel olyan hangon, amely egyértelműen elárulta a szörnyű kétségeit. Csak aztán azt nem mondt, hogy nem figyelmeztettelek, hogy porrá égeti a zöld manzártos házat, vagy strihint önt a kútba. Jut eszembe hallottam egy esetről New Brunswickben, amikor egy árvaházi gyerek épp csinálta, és az egész család iszonyi kínép közepette múlt ki. Csak hogy az egy kislány volt. Nos, mi nem kislányt fogadtunk örökbe, jegyezte meg Marilla, mintha a kút mérgezés egy kisfiúról fel sem tételezhető, pusztán nőkre jellemző tevékenység lenne. Álmomban sem jutna eszembe, hogy egy kislányt neveljek fel. Igazán csodálom Mrs. spencer hogy van Mersze hozzá. De ő attól sem riadna vissza, hogyha úgy dönt, akár egy egész árvaházat magához vegyen. Mrs. Rachel szívesen maradt volna még, amíg Matthew haza nem ér a beszerzett árvával, de amikor belegondolt, hogy addig még jó két órát kellene várjon, úgy határozott, hogy benéz Robert Bellékhez, és közli a nagy hírt. Biztos volt benne, hogy mondandója bombaként robban majd, és Mrs. Rachel imádta, ha szenzációval szolgálhat. Így tehát útnak indult, Maria nem kis megkönnyebbülésére, aki úgy érezte, Mrs. Rachel pessimista szavai nyomán újraélednek kételjei és félelmei. Hogy épp ilyesmi történjen! Kiáltott fel Mrs. Rachel, amikor végre kiért az ösvénynek. Úgy érzem, mintha álmodnék. És nem is vitás, hogy szörnyen sajnálom ezt a szegény kicsit. Matthew-nek és Mariannak a halvány fogalma sincs a gyereknevelésről, és majd elvárják tőle, hogy bölcsebb és józanabb legyen a saját nagyapjánál, már ha volt neki nagyapja, amit erősen kétlek. Valahogy liba bőrös lesz a hátam, ha belegondolok, hogy a zöld manzártos házba egy gyerek került. <gül> soha nem jött ott gyerek. Mert Matthew és Malira már felnőttek voltak, amikor az újház megépült. Már ha egyáltalán voltak valaha is gyerekek, amit nehéz elképzelni, ha rájuk néz az ember. Nincs az a pénz, amiért cserélnék azzal a szegény árvával. Istenem, igazán sajnálom. Szavamra nagyon sajnálom. Közölte Mrs. Rachel szívből jövően a vadrózsabokrokkal. bokrokkal. De ha valóban látta volna a gyereket, aki ebben a pillanatban a Bright Riveri állomáson türelmesen várakozott, szánalma bizonyosan még mélyebb és őszintébb lett volna.